Omenduak edo bekio herran eskertuak izan dira, heien kolaborazio jarraikiagatik hainbat urte zerrietako berriak eman dituztenak. Horietan, azkarateko Kristian Manegeet, baita ere, senpereko xan iturria. Azken unek, erraiten zaukun, biziki kontentzela, haren txegi hartu baitu Jean-Louis Bessonar erritarrak. Nik inut, ne egisako, demorako, beregitaria inut, baina noguai, ikustet, nire aldean doblezka, Obeki iten duela, oaiko, oaiko eta baitu iteko manera badu, bertze gizat manera badu, eta aplikatu da izanak, eskaldun garbia, ximplia, goxua, eta gauza hain iztetaz ahdura zen dena, eta konten ez Bai horiko semeak diren errotabea gana ere, eskertuak izan dira, Euskararen alde bakotxak bere moldean egiten duen lanarengatik. Txotxe errotaberek bere aldetik segitzen du eriko berrien bitzen eta orkesten berak eraiten dauku zemaneretan. Idazen dutalaik, pentsatzen dut urrun uh, bizi direnen eta arpide tzat dutenek. Zeren uh, udan, hemen hameiketatik bereziki ikusten ditutalaik... Uh, Eriko semiak, honat, uh, uh, oporretan dienak eta elgarriuntatzen girelaik, eh? erten dautetatelaik, ah, ze plazera dugun eta herriko berriak eta kazetan ukaitia eta... Horrek, biziki biziki plazera egiten daut.